Bikmak mókus kalandjai. Most mesélni fogok, pedig egy pamacsos puha farokról. Ez a farok egy kis vörös mókushoz tartozott, akit Bikmaknak hívtak. Volt egy bátja is, áfonya, és sok-sok unoka testvére. Az erdőben éltek egy tópartján. A tó közepén volt egy sziget telistele fákkal, meg mogyoró bokrokkal, a közepén pedig egy vénséges vén állt. Ennek az odvában lakott egy nagy barna madár. A neve Öreg Bagoly. Egy szép őszi napon, amikor már megérett a mogyoró és a bokrok zöldjébe arany sárga levelek vegyültek, bikmak, áfonya és a többi mókus lement a tópartjára. Gajakból apró tutajokat eszkábáltak, és áteveztek a Bagoly-szigetre, hogy mogyorót szedjenek. Mindegyik mókusnál volt egy kis tarisznya, a kezükben hosszú vevezőt tartottak, és a farkukat használták vitorlának. Vittek három kövéregeret és engesztelő áldozatul öreg bagojnak. Amikor odaértek a házához, letették az ajándékot a küszöbre, aztán Áfonya a többi mókussal együtt mélyen meghajolt, és nagyon udvariasan így szólt. – Öreg úr, szeretnénk szíves engedelmét kérni, hogy magyarot gyűjthessünk a szigetén – Bikmak azonban rendkívül mókuska volt, lefelpattogott, mint egy kis piros cseresznye, és közben énekelt. Talált ki, belehet, lehet, mondd meg te! Egy kis vörös kabátos emberke a torkában kő van a kezében, bot, adok egy garast, ha megmondod. Nos, ez egy ősrégi találós kérdés, úgyhogy öreg bagolyt teljesen hidegen hagyta. Mint a készre sem veszi, hogy Bikmak ott van, lehúnyta a szemét, és elaludt. A mókusok teleszették a tarisznyájukat mogyoróval, és amikor leszállt az este, hazahajóztak. Másnap reggel azonban megint visszatértek a bagoly szigetre. Áfonya és a többiek egy szép kövér vakondot hoztak, és óvatosan letették öreg bagoly ajtaja elé a lapos köre. Aztán ismét megszólították a nagy barna madarat. – Öreg bagoly úr, szeretnénk szíves engedelmét kérni, hogy ma is mogyorót gyűjthessünk a szigetén. De Bikmak nem tudta, mi az a tisztelet. Elkezdett ugrálni és táncolni. Egy csalánnal birizgálta öreg bagoly csőrét, és így énekelt. Te vén bagoly, talált ki, szólj, hitipiti falon belül, hitipiti falon kívül, hozzá ne érj, hozzá ne nyúj, hitipiti, jól megszúr. Öreg bagoly felriadt, és behurcolta a vakondot a házba. Becsapta az ajtót Bikmak orra előtt. Hamarosan keskeny kék füstsig kígyózott ki a fatetején. égő füstje. Bikmak bekukucskált a kulcsukon, és dúdolni kezdett. Csordultig a házad vele, s egy se tölthetsz tele. A mókuskák bejárták a szigetet, és teleszették a tarisznyákat mogyoróval. Nem így Bikmak. Ő ez alatt napsárgai és karlátpiros makkokkal golyózott egy bükfa tönkén, és öreg bagoly ajtaját figyelte. A harmadik napon a mókusok már virradatkor talpon voltak, és kimentek a tóra horgászni. Hét kövér csellét fogtak, hogy elvigyék öreg bagolynak. Átöveztek a bagoly szigetre, és partot is értek egy görbe fa alatt. Áfonya és a hat másik mókuska egy-egy kövércsellét szipelt, de Big Mac a kis szemtelen üres kézzel jött. Ott szaladt a többiek előtt, és torka szakadtából énekelt. – Kérdi egy remete, mondd meg nekem, hány perterem a tengereken? – Megmondom, a vizempont annyi ring, ahány az erdőn a füstölt hering. De Öregbagolyt nem érdekelték a találós kérdések, még akkor sem, ha előre megadták rájuk a választ. A negyedik napon a mókuskák újabb ajándékot hoztak. Hat kövér bogarat. Ezt öreg Bagogy úgy szerette, mint ti a mazsolás pudingot. A bogarakat szépen becsomagolták egy-egy sóska levélbe, és a kisbatyuk tetejét fenyőtűkkel fogták össze. De Big Mac szörnyen pimasz volt, és megint énekelni kezdett. Te bagoly, találd ki szólj, délszaki szőlő, északi liszt, amit az ápor egybe keleszt, bekötik szépen a tetejét, adok egy gyűrűt, csak mondd a nevét. Jó vicc, maknak nem is volt gyűrűje, amit odaadhatott volna öreg bagolynak. A többi mókuska végig kutatta a magyaró bokrokat, de maknak esze ágában sem volt velük tartani. Inkább gubacsokat gyűjtött a vadrózsabokorról, és teleszurkálta őket fenyőtűvel. Az ötödik napon a mókusok lépes mézet hoztak ajándékba, olyan édes és ragacsos volt, hogy még az ujjukat is megnyalták utána, amikor letették a kőre. A vadméhek fészkéből lopták ki a dimbes, dombos domboldalban. De Big Mac csak pattogott és énekelt. – Ümi-hüm, üm ahogy mentem tüskevára ráakadtam egy kondára, sárga csikja, sárga által, a konda még sosem tartott erdőn által tüskevára. Öreg bagoly szeme megvillant erre a tiszteletlenségre, de a mézet mindegy cseppig megette. A mókuskák megint feltarisznyáltak mogyoróval. Bikmak eközben felmászott egy nagy lapos kőre, és vadalmával meg zöld tobozokkal kuglizott. A hatodik napon, ez szombat volt, a mókusok utoljára evesztek át bagoly szigetre. Egy szinte még meleg tojást hoztak egy kicsi fűszfakosárban búcsú búcsó ajándékul öregbagolynak. De bigmak csak előre futott, vidáman kúrgyongatott, és azt énekelte. – Tojás Tóbiás, meg se nyikkan, nyaka körül fehér paplan, jöhet negyven varás mester, tojás tóbiás, nem ébred fel. Öregbagoly úgy látszik érdeklődést tanúsított a tojás iránt, az egyik szemét kinyitotta, aztán becsukta újra. De még mindig nem szólt egy szót sem. Bikmaknak még ez sem volt elég. Te vén bagoly füleim, ma jól, ányamánya, istránkpányva, áll a király ajtajába, jöhet ezer ló, katona, ányamányát, istránkpányvát, nem űzik el onnét soha. Bikmak olyan gyorsan táncolt, mint a napsugár, de öreg bagoly nem szólt semmit. És Bikmak megint rákeszte. Hatalmas Henrik elszabadul, mezőket dúl és bömböl vadul, jöhet a skót király, jöhet csereg, Henriket ő sem állítja meg. Big Mac hangot adott, mint a szélvész, nekifutott és ráugrott egyenesen öreg bagoly fejére. Szörnyű szánsúhogás, meg csörcsattogás hallatszott, és egy hangos, haragos bíjogás. A többi mókus egy szemvillanás alatt eltűnt a bokrok között. Amikor lábújhegyen visszaóvakodtak és kikukucskáltak a fa mögül, azt látták, hogy öreg bagoly, mintha mi sem történt volna, ott ül a küszöbön, csendben és mozdulatlanul, lecsukott szemmel. Azt hiszitek, hogy ezzel vége a mesének? Hát tévedtek. Öregbagoly behurcolt a bikmakot a házba, és a farkánál fogva felemelte, hogy megnyúzza. De bikmak olyan erővel vergődött, hogy a farka recs ketté törött. Ő pedig lélekszakadva felrohant a lépcsőn, és kiszökkent a padlás ablakon. Ha pedig manapság meglátott bikmakot egy fán, és felteszel neki egy találós kérdést, olyan dühös lesz, hogy ágakat hajig el feléd, haragosan dobol a lábával, és hangos szidalmazásba kezd. mak mak